para saudara muslimin ikhwani wa akhwati fillah ayyakum ajma'in alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ya mana Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertemu kembali eh, bersama pembahasan kitab <coughs> durusul lughatil arabiyah dan sebagaimana yang sudah disampaikan tadi bahwa Malam ini insya Allah kita akan menyelesaikan uh, Latihan terakhir dari Ad-Darsul Hamis Latihan ke-11 atau latihan yang terakhir dari Ad-Darsul Hamis Dari pelajaran yang ke-5 <coughs> Dan setelah itu insya Allah kita akan masuk ke Ad-Darsul Sadis Tapi sebelumnya kita sapa sampai ikhwan, di studio Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Murajaunah fil bait, insya ya kawan. Antum muraja di rumah, insya Allah. Ya, dirumah, insya Nah no. no. dan insya Allah, kita harap ehwana uh, nakwad di rumah yang mengikuti uh, pelajaran kita dari rumah juga insya Allah uh, melakukan muraja. Five. Khabar nabda sebelum kita memulai. Muridun muraja al-ma'alumat al-lati al-lati kauj darasnaha fi Sebelum kita mulai, kita ingin sedikit merajak beberapa maklumat, beberapa masalah Yang kiranya penting untuk diulang kembali pada malam ini yaitu berkaitan dengan uh, Al-Jumlatul Fa'liyah Sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan uh, yang lalu bahawa Al-Jumlatul Fa'liyah Adalah kalimat sempurna yang dimulai dengan kata kerja, dengan kata kerja atau Al-Fa'l Dan Al-Jumlatul Fa'liyah ini, yang sebagaimana sudah kita jelaskan Uh, paling tidak dia harus tersusun dari Al-fi'l dan Al-fa'il Kata kerjanya dan Al-fa'il uh, Atau yang kita kenal dengan dalam bahasa kita sebagai pelaku Atau subjek <tuh> Kemudian bisa juga ditambah dengan uh, Al-maf'ulubih atau objek Dan di latihan ke kesebelah sini uh, Kita akan mempelajari bahwa Al-Maf'ulubih, itu bisa diganti dengan donir. Al-Maf'ulubihi, objek yang ada dalam al-jumlatul fi'liyah, bisa diganti dengan donir. Bisa diganti dengan kata ganti. Kita lihat di sini, di latihan 35, khamsatun wa tharathun. Unzuru ila safha e, khamsatun wa tharathun, ya khuan. Kita lihat halaman 35. Uh, At-Tamrin Al-Hadi Ashar Latihan yang ke-12 afan yang ke-11 Ta'amal ma'yali Ma mana ta'amal ma'yali Perhatikan nah, Ta'amal, perhatikan Ma' apa-apa, yali Berikut ini, Berikut ini. <coughs> Man fatahal ba'ba Man fatahal ba'ba Tolong terjemahkan Mani terjemahkan Siapa yang telah membuka pintu ini? Nah, siapa yang telah membuka pintu ini? Dan tanda di sini kalimat al-baba, posisinya sebagai apa? Al-baba? Ma'fulun -um -bih. Ma -um bih Maka ma'fulun -um bih harus mansub Dan tanda bahawa dia mansub adalah, di sini adalah? Fathah <tuh> <tuh> Karena dia mufrat, karena dia tunggal Kemudian kita lihat jawabannya Ana fatah tuhu Ana fatah tuhu saya yang membukanya. Hu di sini kembali ke palebab. Atau... Hu atau nyah di sini kembali ke palebab atau pintu. Yang tempat penjelasan di sini fathah tuhu ini dua uh, kata yang digabung menjadi satu. Yang pertama fathah tu, kemudian yang kedua domir hu. Sehingga ketika digabung fathah tuhu. Hu di sini posisinya sebagai apa, Ekon? Ya, Almaf olo b, almaf olo b al sebagai <coughs> sebagai objek, sebagai pengganti daripada oh, Al-Bab Kita lihat contoh kedua. Manfaat han nawafida, manfaat han nawafida. Siapakah yang telah membuka jendela-jendela? Namp. -jendela? Siapakah yang telah membuka jendela-jendela? An nawafid jama' daripada nafidah nafidatun jamaknya adalah annawafidh jendela jedela dia jawabannya ana fatahtuha saya fatahtu yang membuka ha nya saya yang telah membukanya sebelumnya dari mana kita tahu ada dhamir ana di situ <coughs> kalau samanya ananya kita hilangkan apakah eh, masih tetap ada dhamir ana di situ masih masih ada kalau kita hapus ananya Lalu kita e, kita jawab dengan fatah tuhu atau fatah tuha Maka domir ana tetap, tetap ada di situ, Yaitu yang di, diwakili dengan huruf ta yang diberikan dommah Ta yang diberikan dommah ini artinya ana <tuh> Kemudian lihat e, perbedaan contoh kedua ini dengan contoh yang pertama Yang pertama tadi fatah tuhu dengan hu yang sekarang yang kedua, Fatah tuha dengan ha yang panjang. Mengapa bisa beda begini, ya Akhwan? Bukankah sama-sama kembali ke al-maf'ulubih? Iya. Yeah. Tapi, apa yang membedakan antara hu dan ha di sini? Jenisnya. Kalau hu, kembali ke al-bab yang muzakkar jenisnya muzakkar. Adapun ha, kembali ke an-nawafid yang dia adalah jenisnya mu'annas, Mu ahsant. An-nawafidh. Dari mana kata تبو ini muannas? Mufrad mafidah. Mufradnya? Nafidah. karena mufradnya muannas maka jamaknya muannas. Lah. Lah, jadi bagaimana kaidahnya, ya, Khan? Kujem, akil. Jama' daripada isim ghair akil. Akil. Nah. Jama' dari isim ghair akil? Jama' daripada kata benda yang tidak berakal, hmm. kata benda yang tidak berakal, nafidah. Jendela. Jamaknya maka dia adalah muannas, an-nawafidh. Anna Naam. Manfaatan nawafida anafatah Tuha. Ha, di sini kembali ke anawafid karena dia muannas. Uh, Adzun wazih, kawan? Wazih, jutaan. Jutaan? Wazih. Wazih. Ahlan wassalam. Ahlam dikum. Fuzul, ijilis. Sekali lagi, mengapa yang pertama fatah Tuhu, yang kedua fatah Tuha? Perbedaannya karena ada perbedaan jenis. Jenis isim yang pertama al-bad, muzakkar maka kata gantinya hu. Adapun contoh kedua an-nawafid, mu'anat maka kata gantinya ha. Insyaallah jelas, insyaallah baik, wow. eh, baik ikhwan maupun eh, para pendengar roja di manapun antum berada, insyaallah eh, dapat memahami dua contoh ini. Dan <coughs> ini akan kita akan lihat eh, bentuknya lebih banyak lagi di eh, pelajaran yang kena, insyaallah ad Susadis, di itu ada beberapa contoh-contoh lain dari apa yang sudah kita jelaskan tadi. Sehingga tolong dipahami terlebih dahulu eh, pelajaran ke-11 ini sebagai muqaddimah eh latihan ke-11 ini sebagai muqaddimah sebelum masuk ke ad Susadis. sadis. Terima kita baca sama-sama, ikhwan. -sama, ad Sulhadi 11. Istami' ثم karrir. Man fatahal baba. Man fatahal baba. -ba. Man fatahal baba. -ba. Man fatah al-baba Ana fatah tuhu Ana fatah tuhu Man fatah an-nawafidah Man fatah an-nawafidah Ana fatah tuha Ana fatah tuha Al-Hunaka Atau yakfi Atau jelas sudah cukup Time Kita masuk ke al-kalimatul jadidatu Al-kalimatul jadidatu Al-kalimat al al al jama' daripada kalim kalim kalim kalim Kalimah Nah, al-kalimah, al-kalimah, mana al-kalimah? Kata. Kata. Berarti al-kalimah, kata, kata. al jadidah yang, yang baru. Kata-kata yang baru. Man ni akar? Al-kalimah Jadidah? jadida. ya syekh. Fadzil ya abduhan. Safha lima puluh tiga Al-kalimah tulis jadida. Nah. Al-ainabu. Nah. al mawz Watarjim terjem. ya abduhan. Al-ainabu Anggur Nah. Al-Mawzu Isam Nama At-Tinu Buat-Tir Nama Al-Fajru Fajar waktu fajar sayang. Waktu fajar Nama Jawabun Jamannya Ajwibatun Nama Artinya Jawaban Nama Soalun As'ilatun Soal atau pertanyaan, -pertanyaan. Nama Al-Baqalu Baqal Penjual Penjual Penjual apa ini? Penjual Penjual sayur atau buah Nama Al-asa'u Al-asa'u Tonkat, na'am Hayyatun Hayyatun Ular Ular, na'am Samia Mendengar Na'am Fahimah Faham Na'am Shariba Minum Ah, sant Barak Allah, fitah Jazak Allah, khair Adhan al-kanimatul jahidah, wadih ha? baca sekali lagi Ah anta ya ikramatun ukhrā kalimātul jadīdah hatta yakunu kalimātul nah. al-ainabū nah. anggur al-mawzū pisang nā' nah. at-tīnū buah tin nā' nah. al-fajru <coughs> waktu fajar nā' nah. jawābun jamak ajwībātun nā' nah. jawāban su'ālun as'ilātun Pertanyaan. Nah. al albakalu penjual buah. Nah, alasom tongkat. Nah, hayatun hayatun ular. Nah, samia mendengar. Fahima faham. Shariba minum. Taib. Syukur alhamdulillah. Nanti tengok di sini Ikhwan di al kalimatul Jadidah ada tiga kata kerja, tiga vail, yaitu Samia, Sami'a, lalu fahima, fahima dan syariba. Sisanya semua antum sudah perhatikan semuanya masuk ke dalam kategori isim. Kemudian di sini disebutkan ada beberapa isim yang disebutkan jamaknya. Yang pertama, jawabun, jamaknya daripada jamaknya adalah ajwibatun. Kemudian su'alun, jamaknya as'ilah. Hayyah yang artinya ular, jamaknya hayyatun. hayyatun. Nah, dan yang tempat di sini Beberapa kata di Al-Kalimatul Jajidah ini Kata yang tidak asing dalam lisan kita Bahkan sudah menjadi bahasa kita Yaitu Ada dua kata di situ Yang pertama Jawabun Jawabun bahasa kita Jawab Nah Kemudian soalun Juga ini bahasa kita sekarang Soal Nah, nah Al-Fajru juga Sahih Nah Waktu Fajar Al-Fajru juga di sini Adalah bahasa Bahasa di sini Masya Allah Fahimah juga faham Faham Bakal Bakul bakul <laughs> Bakal menjadi bakul disini Wallah wala Mungkin Wallah wala Apa ah, kata-kata dari situ Tapi, <laughs> tapi di sini kalau anda tidak Ada al Ada jawab Ada soal, Lalu ada Fahimah fa Faham Nah Masya Allah Tapi kawan Mabda e, Dars al-jirid Wabwa darsus sadis Pelajaran yang ke 6 Dan tanda disini Dialognya cukup panjang ada 3 halaman di sini Dari halaman 36 sampai 38 Dari halaman Sittatun wa Salathun Sampai halaman eh, Samaniyatun wa Salathun Nah cukup panjang Bisa jadi malam ini kita hanya membahas dialog saja Tapi tidak mengapa Yang penting kita paham uh, Setelah itu nanti uh, Antum bisa kerjakan nanti uh, latihan latihan jika memang jika masih ada uh, Waktu yang tersisa Baik <coughs> Di sini kalau Antum perhatikan dialognya terjadi antara tiga e, sampai empat orang tiga sampai empat orang yang pertama ada Al-Um kemudian ada Said kemudian ada Marhyan lalu nanti di akhir-akhir ada wanita yang bernama Layla tapi Layla di sini tidak tidak tidak berbicara dia tapi disebutkan namanya di sini jadi ada Al-Um Kemudian dua anaknya, yang pertama anak laki-lakinya bernama Sa'id, <klihat> yang kedua <klihat> anak perempuan yang bernama Maruyam. Lalu ada orang lagi keempat, eh, di sini disebutkan adalah eh, pembantu di sini, yaitu Laila. Taib, eh, kita harap konsentrasinya tidak ada yang terlewat. Jika ada yang belum jelas, maka segera ditanyakan lagi. Taib. Kita mulai dari al-um. Sepertinya ana mohon bantuan kepada ikhwanan di sini untuk bisa membantu membaca dialognya lalu juga sama-sama kita terjemahkan ya ikhwan. Nah. Siap konsentrasi ya ikhwan? Walaupun kondisinya dingin di sini habis hujan dan suasananya sudah sudah mah habis makan malam seperti biasanya. Nah, ini cukup apa namanya? Cukup butuh perjuangan ini sepertinya untuk menahan diri tidak mengantuk. Baik. طيب تفضل من من يقرأ نريد ان تقرأ يا طلاب صاحب الصوت صاحب الصوت نعم الدرس السادس انا بدنا سي 6 انت مع اخوه هنا انت الام تريد ام وتريد مريم الام طيب من يريد سعيد نعم انت سعيد مريم انت يا ايهاب طيب نعم طيب لا باس ما شاء الله انت Mata raja'ta minal madrasati ya bunayyah Terjemahkan akhi. Okay? Kapan kamu pulang dari sekolah Wahai anakku nah, Anak minta kalau bisa Diterjemahkan perkata Anak bisa jadi Ada nah. pendengar yang baru saja Mengikuti pelajaran kita malam ini nah. Mata raja'ta minal madrasati ya bunayyah Mata kapan Raja'ta kamu kembali minal madrasati dari sekolah ya bunaya, wahai anakku muntaz, haka dan murid saya nah, jawab saya roja'atu qobla nisfi sa'atin roja'atu saya kembali qobla sebelum nisfi sa'ah setengah jam yang lalu nah, qobla nisfi sa'ah artinya setengah jam yang yang lalu nah, sant maazalah aina lalu. uktuka aina uktuka Maryam, ama raja'at di mana saudara perempuan saudara perempuan Mariam Apa dia enggak pulang? Ammar Rajat, apa apa dia enggak pulang? Naam. Ma di sini? Eh ma di sini? Nafiyah, sama seperti Alaisa. Naam. La adri ana ma raaituha. La adri, saya tidak tahu. Ana saya ma raaituha, tidak melihatnya. Naam, saya tidak melihatnya.nya di sini. Ha, lihat antum di sini, ya, kawan. Ha di sini kembali ke? Maruyam. Maruyam. Dan sudah kita jelaskan tadi bahawa ha di sini kembali ke Maruyam. Dan kenapa tidak menggunakan hu tapi ha? Karena, Mariam Mariam itu karena mar jenisnya Maruyam berempuan maka menggunakan zamir ha panjang. Nah, Masant. Mr. Mir. Mada kara'ta al-yawmah? Mada apa kara'ta engkau baca al-yawmah hari ini? Nah, apa yang engkau baca hari ini? Nah. Korak tu yoma darasan jadi dan filfekhi. Korak saya telah membaca yoma hari ini darasan, sebuah pelajaran jadi dan yang baru filfekhi dalam pelajaran fikih. Nah, dalam pelajaran fikih. Pertanyaannya, Khan, mengapa darasan? Mengapa di sini mansub? Ma mafoulon b. Se posisinya sebagai mafoulon b. Asan ah, tu, ya, Khan. Yang dikenai pekerjaan. Ya nah, objek atau yang dikenakan pekerjaan. Nah, teruskan. Afahim afahimtahu apa kamu memahaminya Naam afahimta tak di sini artinya kamu anta Naam hu di sini kembali ke pelajaran adars Mengapa hu bukan ha karena dia laki-laki jenis Ah karena kembali ke jenis laki-laki dars laki-laki muzakkar Naam ahsant Naam fahimtuhu jayidan Naam iya fahimtuhu saya memahaminya jayidan dengan baik dengan baik ahsant Ama qara'tal quran al-yawma Ama A apakah ma kara e, kamu tidak membaca Al Quran hari ini? Nah atau bukankah kamu telah membaca Al Quran hari ini? Nah bala kara tu rahmani rahfith tuha ffarih habi al mudariso kasiron wakala inna ka ahsanu talibin fil fasli Nah bala benar kara saya telah membaca Surah Ar-Rahman, Surat Ar-Rahman. Ar Naam, wa hafittuha, dan saya telah menghafalnya. Naamnya nya di sini ha di sini kembali ke Surah Ar-Rahman. Surah, surah muannats maka dia menggunakan dhamir ha. Hasan. Fa maka senang dia dengan saya al-mudarrisu. Yani ustaz atau pengajar kasiran. Suka sekali kepada senang. Suka sekali nah, kepada saya. Naam. Wa dan beliau berkata Ina ahsanu taalibin. Sesungguhnya engkau siswa yang baik, siswa yang paling baik, filfasli nah. di dalam kelas. Nampak. Nampak. Masha Allah, nah. Allah. Nah. Allah. Nah. Allah. zardak nah. ilman ya bunia. Masha Allah. Nampak. Masha Allah, zardak ilman ya bunia. Zadaka semoga Allah menambahkan kepada mu ilman. Ya Abunaya, sebuah ilmu. Nah, kan? semoga Allah menambahkan kamu ilmu wahai anakku masya Allah. I doa seorang ibu kepada anaknya. Mustajab insya Allah. Masya Allah. Nah. Aku ya ummi. Aku apakah engkau telah mencucikan kumsanii baju saya ya ummi wahai ibuku. Kumsan di sini jama alnifrot ya kan? Jama, jama. Daripada khamisun. Khamisun. Nah, ahsant ruskan, nama, <coughs> gosel tuha, sohih, wakway tuha, xud hadih lqamir, xud hadal kaminca, nama, terjemah, ah, iya, gosel tuha, saatlah menyucinya, wakway tuha, dan saatlah menyetrikannya, nama, xud hadal kaminca, hamilah, kaminca, nama, ambilah, xud, ambilah, hadal kaminca, baju Wakwai Tuha lagi lagi diulang dua kali ha karena kembali ke Jama yang kumsan. Nah, kumsan dia Jama maka dia muanaf. Nah, hati zakaya umi, zakah ajmalumin haza. Hati, tolong berikan yang itu. Hati, tolong berikan zakah yang itu nah. ya umi, wahai ibuku. Zakah ajmal yang itu lebih baik min haza dari yang ini. Muntaz. Nah. Nah, situasinya ketika sedang berbicara antara Al-Um dengan Said, muncul Maryam. Tadkhulu Maryam. Ma mana tadkhulu Maryam? Eh Maryam masuk. Maryam masuk. masuk. Nah, ditengah-tengah pembicaraan antara Al-Um dengan anaknya Said, muncul anak perempuannya yang bernama Maryam. Wa al-an dawru ihsan, fadlisa. Ka'anna Maryam ta'akhart Ustaz, ya ustazah? Naam, ta'akhart min min min ar-rudu'. Naam, min al-madrasah. Oke. Fadliyah Maryam. Eh, fadl ihsan. <coughs> Assalamu كيف حالك كيف حالك يا أمي؟ وكيف حالك يا أخي؟ ممتاز. pertama كيف yang kedua كيف حالك. كيف حالك حالك ممتاز مرحبا اخوي حسان السلام bagaimana kabar kabarmu wahai ibuku نعم. dan bagaimana kabar kabarmu wahai saudaraku saudara nعم ممتاز Waalaikumsalam. Ahlan ya bun ya binti. Nam. Mata kahres ti mina madrasati. Ahlan ya binti. Selamat datang wahai anak perempuanku. Nam. Mata rajat ti mina madrasati. Kapan kamu pulang dari? Kajati. Walajat ti. Kajati. Hunarajat ti. Nah ada kajati. Tep. Kajati. Nam. Mata kahres ti mina madrasati. Kapan kamu kembali dari sekolah? Nah. Kapan kamu keluar dari sekolah? Nah. Kharajtu ba'da salat az-zuhri. Nah. Saya keluar setelah salat zuhur. Ahsantum. Aina zamilatuki? Zamilatuki Aminah, Aminata, wa Fatimah. Aminatu. Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu. Nah. Di mana teman-teman perempuanmu? Amina, Fatima dan Suad. Naam, zamilatuki au zamilatuka? Zamilatuki. Dimana Zemilatuki. zamilatuki? Karena kembali kah? Perempuan Maria. Kembali ke mana? Ahsan. Zamilat jamak daripada? Zumal. Nah, zamilatun, zamilah. Naam, zamilatun, jamaknya zamilat. Kalau zamilun, jamaknya? Laki-laki. Zumala'u. Zumala Naam, ah, ah, ahsan. Tafadhal ya Ana ma ra'aituhunna ba'da shalah. Ana saya maraituhunna tidak melihat mereka ba'da salati setelah salat. Naam, hunna di sini kembali ke apa Aisyah, Aminah, wa Fatimah, wa Suad. Muntaz. Hunna sini kembali ke jamak yaitu Aminah, Fatimah, dan Suad. Naam. Qabliya <coughs> al-um. Ya binti, akhuk hafaza. Akhuk wala akhuki? Akhuki hafaza surah al rahman Naam. Ayat surat yang hafal tu, antik. Ayat surat. Ayat surat yang hafal tu, antik. Nah. Wahai anakku, uh, saudara anak lakimu sudah menghafal surat rahman. Nah, hafid surat rahman, menghafal ayya. surat rahman. Ayat surat yang hafal tu, Surat apa yang kamu hafal? Nah, hafal antik diulang dua kali di sini. Ya, surat apa yang kamu hafal? Nah, saya kenakan sebagai bentuk penegasan. Hmm. Istighfar, Marium. Ana hafiztu surat al-hadid Wahia atwalu min surat al-Rahman Wakadhalika hafiztu 16 ashrata ayatan Min surat al-Naba nah. Saya telah menghafal surat Hadid. rahman Ana hafiztu saya sudah menghafal Surat al-Rahman Surat Hadid, rahman Wahia atwalu Dan dia lebih panjang Min surat al-Rahman Dari surat al-Rahman Wakadhalika Dan demikian juga Hafiztu Aku telah menghafal Sita Ashrata Ayatan 16 Ayat Min Surat An-Naba Dari Surat An-Naba nah, Masya Allah Innaki Talibatun Mujtahidatun Ala nah. Masruratun Biki Adhaabti Ilal Maktabatil Yawmah Masya Allah Innaki Talibatun Mujtahidatun Engkau adalah uh, Pelajar yang bersungguh-sungguh Saya senang kepada kamu Apakah kamu tidak pergi ke perpustakaan hari ini? Nah, Ahsan Standar Nah, Zahabtu Ya, saya telah pergi Mada karakti funakah? Mada apa karakti? Engkau telah membaca funakah di sana? Hmm, apa yang engkau baca di sana? Nah. Apa yang engkau baca di, di sini Di Kembali. Kenapa karakti? Bukan karaktaya? Akhir kata karena dialognya dengan Maryam. Qara'ti anti. Nah, qara'ta anta. Nah. Istamir. Qara'tu majallatan min Pakistan. Ismuha Al-Islam. Qara'tu saya telah mem membaca majallatan sebuah majalah min Pakistan dari Pakistan. Ismuha Al-Islam, nama majalah itu Al-Islam. Muntaz. Nah. Abil lugati al-arabiyyah a apakah b dengan al-lugati al-arabiyyah bahasa arab ya majalah itu nah ya di sini kemari al majalah nah la bil bilugati al-in al-ingliziyyah al-ingliziyyah nah tidak dia hiya kembali ke majalah, majalah itu billogotil in Inggris dengan bahasa Inggris. Ada hakti ila mudirati, apakah engkau telah pergi ke mudir? Nah, al-mudir di sini, Artinya eh, kepala, kepala sekolah. sekolah, nah, al-mudirah. Ada tak meremboto, maka di sini perempuan atau lagi, lagi. Perempuan. Perempuan. Nah, lahiya majat al-yoma, tidak. Dia Mudirah tidak datang pada hari ini. Lima. Nah. Lima. Lima. Eh lima dah? Lima dah nak. Nah. Mengapa? Mengapa? Nah. Aznu anha zahbat ila Makkah. Ta. Saya mengira bahawa dia Annaha bahawa dia zahbat telah pergi ila Makkah ke Makkah. Nah. Bima'ana mana adunnu... Kaya hanya, boleh juga. Nah, nah mungkin hadi. Nah. Kaya dia pergi ke. Nah, hadi nah, logo Indonesia reset rasminya. Tepatlah, pas. Nah, asyarat saya, pak angka sudah minum teh. Nah, La masyarib tu tidak saya tidak minum teh. Hmm. Nah, tidak apa belum? Sini, karena sebentar lagi akan di akan di nah. ditarik. Nah. nah, La masyarib tu tidak. Saya belum minum teh. Nah sant. Nah. Bil Khadijah. Nah. Hati syaya ya Laila. Hati? Maksud hati? Berikan. Uh, apa Berikan teh, teh. Wahai datang. Nah. Datangkan atau kasih? Nah, datangkan Kasikan atau berikan. Nah. berikan. nah. Nah ah, sant. Di sini Al Om -um berkatakan kepada siapa di sini? Khadijah. Alil khadimah Nah. Terakhir? Wahati. <coughs> Wahati kubra ten, kubra ten, kubra ten, kubra ten, kubra Wa hati qit'at khubz. ya Laila, ana jau'an. Dan datangkan juga Sepotong roti. Ya Laila, ana jau'an, saya lapar. Nah, jau'a muannas dari jau jau huh, Mudhakar jau aan. Jau aan. nah mudzakarnya. Oh, mudzakarnya? Mudzakar jau'an. Jau'an. Nah, muannasnya adalah jau'a. Baik, uh, alhamdulillah sudah kita selesaikan dialognya. Dan sudah kita baca, walaupun uh, agak cepat. Dan sekali, sekali lagi ini ajar setan. Ini jilid ke kedua. Jilid kedua adalah diperuntukkan untuk yang sudah baca jilid pertama. Jadi kelasannya ada yang baru saja mendengarkan malam ini uh, pelajaran ini, lalu tidak tidak apa, tidak sempat menulis karena begitu cepatnya. Uh, kita katakan wajar, karena ini adalah uh, pembelajaran untuk tingkat lanjutan. Tapi tidak mengapa. Nanti kita akan ulang lagi, Kita akan pelan pelan. Kita akan buka kesempatan bagi Ikhwan dan akhwat di rumah untuk ikut bersama kami untuk menelefon dan membaca dialognya. Tadi sebelum itu, seperti kita istirahat awalan. Asyhaduallah. Baik. Beningarijumilahmada wa subhanahuwataala. Kita akan lihat sejenak dan jangan kemana mana. Kita akan kembali setelah kita ikuti beberapa jeda berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم لا تفتح لهم بواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى حتى يلج الجمل في سم الخياطة وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد من فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولا ka Radio Dakwah Al-Husna wal Jamaah detik demi detik terus berganti waktu terus bergulir sudahlah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal Di tengah hirup-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk rahsinya agar selamat telah menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya gelap.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 دي دعواه نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس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 بِمَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلِ الْأَفْئِدَةَ مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ Raja Radio Dakwah Al Sunnah Wal Jamaah. للذاكرين والذاكرة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerima Radio Jenderal Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali bersama anda di Fragmen 76 AM dan bagi anda yang baru bergabung bersama kami dalam kajian bahasa Arab. Dari kitab Dirusulullah al-Arabiyah yang telah kita dan kita sudah memasuki pelajaran baru dari Das Asalis pelajaran ke-6 silakan Anda bisa membukanya pada halaman 36 dan kepada Ustaz kita persilakan Fadlos. Uh, baru saja kita sudah menyelesaikan dialog yang cukup panjang. Sudah kita baca dan sudah kita terjemahkan. Uh, sepertinya sekarang kita berikan kesempatan yang luas bagi ikhwan dan akhwat di rumah Yang kiranya ingin uh, bergabung bersama kita di sini Sama-sama kita baca Adhar Susaris kembali uh, Dan uh, kita minta uh, diterjemahkan dan dibaca dengan harakatnya yang benar Fadliya San, Naftohal Majal Ayo. Silakan bagi para pendengar ujah di rumah atau di mana sudah berada anda bisa menghubungi kami di line telefon 021-823-6543 Ikhwanabun Akhwati 823 8236543. Kita angkat puluhan yang pertama. Assalamualaikum. Assalamualaikum <tose> <tose> warahmatullahi Ahlan, dengan siapa umur di mana? Muistan. Oh iya, silahkan. Nah, Muistan kerangkat. Ya, nah, ya terfadil -fad fad ya, Muistan. Ya. Adar Susadis, nah. pelajaran ke-6. Nah. Mata roja'u ta minal mabrasati ya Bunaya. Kapankah engkau kembali dari sekolah wahai anakku. Naam. Raja'tu qobla bis sa'atin. Saya Naam. saya kembali setengah jam yang lalu. Mumtaz. Naam. Aina <coughs> uktuka Maryamu? Ukhtuki, aina uktuki oh, Aina ukhtuki Maryamu? Afwan. Ukhtuka sahih. Naam. Ha? Sahih ukhtuka. Afwan. Aina uktuka ya Aina ukhtuka Maryamu? Ama raja'an? Di mana saudara perempuan Mu Apakah sudah kembali dia dari nah. sekolah? Nah. La Adri tidak tahu. Ana ma... Saya tidak, saya tidak tahu. La Adri oh, saya, saya, saya tidak tahu. Nah. Ada. Nah. La Adri saya tidak tahu. Ana Anamarohai Tuha saya tidak melihatnya. Muntas. Mazakoratal Yauma siapa? Ah. Apakah engkau telah Mada? Apakah engkau telah membaca hari ini? Mada apa yang? Apa yang telah engkau baca hari ini? Na. Qurratul yaumad darsan jadi dan fikih. Na. Saya telah membaca pelajaran yang baru al-fikih. Na. Saya telah membaca hari ini? Hari ini pelajaran baru, baru? Uh, fikih. Na. Afahimtahu? Apakah engkau telah memahaminya? Na. Naam. Fahimtuhu <Sessizuk> jayidan. Betul, saya telah memahaminya dengan baik. Naam. Tebyakwi, Om ada pertanyaan Om Isan? Uh, ya ini kan kalau habis ayi itu ada uh, dua apa baris dua di bawah tuh seperti suratin itu. Mohon dijelaskan, Pak. Naam, naam. Oke, syukur unta. Baik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini ada pertanyaan ayya suratin. Mengapa suratin majrur di situ? Siapa yang bisa menjelaskan suratin? Apa posisinya sehingga dia majdur? Dan itu mudafun. Mudafun. Ilyeh. Ayah mudafnya. Ayah. Nah. Ayah di sini mudaf suratin. Mudafun. Ilyeh. Asant. Nah, kita berikan kita... kesempatan kembali di belakang umu Ihsan Anda bisa mm. menghubungi kami di 8236543. Panggilannya selanjutnya untuk melanjutkan dialog yang terdapat pada darsh yang ke-6 halaman 32 afwan 36 silakan di 8236543 asalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa di mana? Abu Rizki Abu Rizki di mana? Karawang. Baik. Naam, Abu Rizki? Naam. Ke bahasa lok? Alhamdulillah khair, masyaallah. Ya Insyaallah ana bikhair wa adlan, alhamdulillah. Baik, fadhal ya akhi. Ya. Antum di Karawang di mananya? Lah? Ana di Karawang dekat Masjid Al-Amin. Masjid Al-Amin. Baik. Istamewa. Ama kuraat am. al-Quran al-Yumah. Nah. Buku rot al-Rahman, wahafizhuha, safarhabiyya mudarif kathirun, waqalah inna ka ahsanu qalibin fil Fathu. Ya Abu Riskey, terjemah awalan. Tidak. Mulai ya. dari apa kuraat al-Quran al-Yumah. Terjemah dari mana? Ama kuraatnya. Apakah kamu telah membaca Quran hari ini? Nah. Bala. Ya. Korang tu surat rahmani. Tidak mengapa. Nanti kita berikan kesempatan sekali lagi bagi uh, Abu Rifki untuk me mencoba menghubungi kita kembali. Nah, telefon <coughs> accident desa kelakar nak ke lihat kepada Abu Rifki di Kerawang. Lain telefonnya terputus dan mungkin gangguan. Uh, kita berikan kesempatan kembali anda untuk menghubungi di 8236543. Insyaallah, uh, bisa menghubungi kita kembali nanti ya. Terima kasih, Abu Rifki. Silakan anda bisa melanjutkan dialog yang dari lanjutan amuisan um saja. Naam. Naam. Dari uh, Amaqra' tal Quranan. Ini. Baik. T di 8236543. Papar. Assalamualaikum Halo, Waalaikumsalam. Dengan ya. siapa Dengan umu tina di mana? Dengan Ummu Timati di jantung. Di jantung. Nah, silakan Ummu. Iya. Eh uh, dari Amaqra' ya? Sahih. Naam. Iya. Eh uh, Al-Ummu al tal Qurana al-yaum, al-yauma. Naam. Apakah tidak Apakah kamu tidak membaca Al-Quran hari ini? Nah, mungkin terjemahan lebih tepatnya bukankah? Bukankah nah. engkau ee, memba telah membaca Al-Quran hari ini? Nah, sahih. Berla, korok tu surrotal, korok tu surrotal. Surrotar. Surrotar Rohmani, Wahafid Tuha. <sirat> nah, terjemahkan dulu mu. Oh ya, ya, saya saya telah membaca surat ar rahman wa khafi tuha dan dan saya uh, menghafalnya. Naam. Eh Safari uh, kha Safari khabil Safari ha bil mudarrisun katsiran. Safari dan kabar nah. uh, nah. uh, gembira. Naam. Uh, gembira bi apa tim bi? Uh, gembira kepadaku. Kepada ku. Siapa yang gembira? Al-Mudarris, enam. Eh, eh, bergembira banyak. Bergembira sekali. Enam. Terakhir, sahih. Enam. Wakola ya. inaka ahsanu tolibin fil fasli. Enam. Dan dia dan beliau berkata. Siapa di sini yang berkata? Om? Al-Mustafat. Al-Mudarris. Enam. Dan beliau berkata, inaka ahsanu tolibin fil fasli. Sesungguhnya engkau Uh, paling bagus murid di kelas. Nah, murid paling bagus di? Murid murid paling bagus di kelas. Nah, muntas. Masya Allah, uh, zada ilman ya ya bunaya. Nah, uh, Masya Allah, semoga Allah menambahmu ilmu. Nah, zada ilman ya bunaya? Uh, ya bunaya, ya anakku, nah. wahai anakku. Mm. Agsalti. Ah, ah, Agosalti. Okay. Agosalti kum kumsoni ya umi. Nam. Apakah apakah uh, engkau ibu uh, telah mencuci uh, kumsoni pakaianku. Pakaian uh, pakaianku ya wahai wahai ibuku. Nam. Nam. Gosal tuha <coughs> wa wa wa kawai tuha. Nam. Kita makan dulu. Ya. Ya, uh, uh, saya telah mencucinya dan menseterikannya. Mumtaz. Khudh hadzal qamis qamito. Khudh hadzal. Ud Khud hadzal uh, Ambilah uh, baju-baju ini. Al qamis mufrad. Ambilah baju. Ambilah baju ini. Hmm. Hati ha Hati Naam. Ha Hati Hafidzak ya ummi. Eh uh, bawa Kemarikan, ya. nah, berikan, berikan zakah, uh, zakah Zaka ini, yang itu, oh, yang itu, wahai ibuku, nah, zakah admalu min haza, yang itu lebih baik daripada ini. Montaz, nah, cukup kamu, nah, Buk -buk. ada pertanyaan kamu? Nah, kayaknya enggak. Terima kasih Khair. Barakallah Fitur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Taip, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang lain Anda bisa melanjutkan dialog pada halaman 37 Dari pelajaran yang ke-6 Anda bisa menghubungi di line telefon 021-823-6543 Silahkan dan bagi anda yang juga ingin langsung bertanya Kita persilahkan di 823-6543 Assalamualaikum, Assalamualaikum eh, Dengan siapa? Umu di mana? Umu Jazil di Kiranda Taip. Umu Jazil Ya. Nah, تفضلي Um Mujazir. Sampai di situasinya sekarang Maryam masuk dan sekarang pembicaranya al-um dengan Maryam. تفضلي. Adkhulu Maryam. Maryam masuk. Naam. Assalamu alaikum. Kaifa haluki ya ummi? Wa kaifa haluka ya akhi? Assalamu Nah, bagaimana kabarmu wahai ibuku? Nah. Dan bagaimana kabarmu, wahai saudaraku? Nah Wa'alaikumussalam Ahlaya dinti Mata khurajati minal madrasati. Nah Wa'alaikumussalam Ahlan tadi apa ya, Sadiq? Selamat datang Selamat datang, ya anakku Nah Kapan, kapan kamu keluar dari sekolah? Khurajatul ba'da solatiz zuhri Nah, sekali lagi khurajatul Khurajatul ba'da solatiz zuhri Nah <tuh> aku telah keluar dari sekolah sesudah salat zuhur. Nah, hasan. Ah Aina zamilatuki Aminah tu wa Fatimah tu wa Suad? Di mana teman-temanmu Aminah dan Fatimah dan Suad? Nah, ana maraituhunna ba'da as-salat. Saya tidak melihat mereka sesudah salat. Nah. Ya binti Akuki hafizah suratul Rahman. Hafizah surat ter. Ya binti, aku akuki hafizah suratul Rahman. Suratul Rahman. Suratul Rahman. Nah. Ayah surat yang hafizti antik. Nah. Ya wahai anakku, saudaramu telah menghafal surat Ar Rahman. Nah. Surat apa yang telah engkau hafal? Nah. Anak hafiz surat al-hadid wa hiya atwal min surat ar-rahman min surati wala min surata wa hiya atwal min surat ar-rahman nah saya telah menghafal surat al-hadid nah dan dia lebih panjang dari surat ar-rahman nah wa kadzalika hafitu sita asyrata ayatan min surat an-naba nah dan yang demikian aku telah menghafal Dan begitu juga, dan begitu juga aku telah menghafal 16 ayat nah, dari surat An-Naba. Baik, syukran ummu. Jazakallahu Ada pertanyaan ummu? Untuk sementara tidak, Bu. Baik, barakallahu fikum. Syukran. Asalamualaikum. Um. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair kepada ummu Mujasil. Kita lanjutkan bagi para pendengar yang lain di belakang ummu Jazil Anda bisa melanjutkan di line telepon 021 Delapan dua Kami sampaikan kembali di delapan dua Dan mungkin kita berikan kesempatan untuk pendengar ikhwan. Ya. Nah, nah, sudah tiga umu umahat tadi yang. Ya. Nah. Tapi untuk pendengar ikhwan silahkan di kosong dua satu Dan untuk uh, pendengar Akhwat dan umahat kami pending sementara untuk berikan kesempatan pendengar ikhwan di delapan dua Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum, silakan. Taip. Mungkin ada pendengar pertanyaan di pendengar studio. Fadal. Soal. Maafih. Sangat hadir. Baik di 8236543 pendengar ikhwan, Anda bisa bergabung bersama kami untuk menjadikan dialog ya di halaman 37. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, lalu siapa di mana? Dengan Abu Musa. Abu Musa di mana? Cibitung. Ah, Cibitung. Tafadzil ya Abu Musa, keberapa? Nasyalla. Kenapa sorang terpelan dah Abu Musa? Dikalaskan lagi Abu Musa. Nah, tafadzil ya Abu Musa, ya? <laughs> ya Musa? Yeah, nah. nah, ya Musa tafadzil. Dari, eh, masya Allah, innaka innaki, nah, dari situ. Masya Allah, innaki talibatun mujtahidatun. Nah. Ana mash, ana masruro tu bika. bika. Masruro Masruratun Biki. Nah. Aduh hab. Aduh habti Maktabatil Yomi. Ah? Yoma. Ha? Ad Aduh habti Maktabatil Yoma. Nah. Nasya Allah. Sesungguhnya engkau seorang Murid yang sungguh-sungguh. Nah. <coughs> Saya sangat. Uh, senang kepada Nah. Kepada saya senang kamu. saya sangat gembira nah, dengan. Nah. Teruskan. A dhahabti? Apakah engkau pergi ke perpustakaan sekolah hari ini? Nah, perpustakaan hari ini. Nah. Jawabannya? Naam, dhahabtu. <coughs> ya, saya pergi. Nah. Ke Nah. Perpustakaan. Baik. Madza qara'ti hunaka? Apa yang engkau baca di sana? Nah. Korok tu majalah tan men Pakistan ni. Men Pakistan? Men Pakistan nak? Nah, bahas. Na. Ismuha al Islamu. Nah. Saya membaca majalah dari Pakistan. Nah. Namanya is Islam. Namanya al Islam. Nah. Uh, abil uh, logo abil uh, logo til Arabi ya Abil logo Abil, hanya pendek abil. Jangan dipanjangkan hanya, langsung. Nah. Ia, apakah dia berbahasa Arab? Nah. Lah. Ia bilu gotil. Ia bilu gotil. Bilu, bilu goti. Ia bilu gotil in kiliza. Ingkliziyah. Ia bilu gatil Ingkliziyah. Nam. Ia berbahasa Inggris. Tepat. Ah, Sempat. Ad Ad habati ilal mudirah. Baik Apakah engkau pergi ke, ke kepala sekolah? Tepat. Yakni Abu Musa sampai situ. Nah, tidak apa-apa. Ada pertanyaan?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 Dengan ahli satria di Narogong. Ah, lento. Nah, kepa lalu ke ah satria? Alhamdulillah, saat hari. Nah, baru saja dari Narogong tadi. Tep. Pada lalu satria. Anda tahu? Ya, tahu saat di yang halaman baru. Nah, anda mulai dari nah. oh, ya. ah. ada hati dan mudi roti. Nah. Ada hati ilal budi roti. Apakah kamu telah pergi ke? Korektor enam nah. lah ia majaz al yawma tidak mudir itu tidak datang hari ini enam lima kenapa al dunu an dahabat hilal makata dahabat sekali lagi al dunu dahabat hilal makat hilam hilam kata enam saya mengira bahawasannya mudir itu pergi telah pergi ke Mekah Montaz. Asyaripti Asyaya nah. Apakah kau telah minum teh Ahsant Lah Masyariptu Tidak Saya belum Meminum teh Baik Lulho dimati Hati Asyaya Ya Layla Kepada Pembantu nah. Wanitanya Siapa yang berkata ini? Al-Umm Kepada siapa? Kepada al khadimah Ya nah. khadimah terus hati Asyaya ya ka berikan kepadaku Teh ya Laila nah wahai ya Laila nah wahati kit ata khubzin ayyuba ya Laila dan berikan kepadaku sepotong sepotong roti juga ya Laila nah ana jau'a ah, saya lapar saya lapar ah san tayahi syukran ah satria ada pertanyaan ya. ah satria ya ada Ustaz Five. Yang ini fa Fariha itu yang fi'ilnya mana, ustaz? Fa Fari apa Fariha? E, fi'ilnya adalah Fariha. Nah, fariha itu. Soalnya nah. fa itu. Soalnya oh, di, di sini benar -benar. E, fa di sini huruf. Fa di sini hmm? harfun. Nah, kalau dalam bahasa kita e, maka terjemahan dalam bahasa kita Maka Nah, jadi fi'ilnya adalah Fariha. Fa, ro, ha, fa di depannya yang pertama adalah huruf. Sama itu untuk bi itu resah bi. Nah, kenapa bi ya? Nah, seharusnya yang di situ adalah sukun. Mati, sukun. Kenapa sebabnya? Mengapa diberikan diberikan harokat fathah? Karena anda melihat setelah ya, ya asalnya dia mati. Alas sekedari kiahatria. Iya mati ya. Terus kemudian setelah itu ada alif yang juga huruf mati. Alas ya Satria Iya. Bukankah begitu Bara? Nah ketika ada dua huruf mati ketemu Ini dalam bahasa Arab tidak boleh Tidak boleh ada dua huruf mati ketemu Salah satunya harus dihidupkan Maka yang dihidupkan adalah ya yang pertama Bial mudarrisu Khair, Yang Nah, Yang Suat itu dia Nama Mu'anas bukan Mu'zakar Bukan Suat nah. dia, nah, dia perempuan Taib JazakAllah Khair Wa'arakatuh Wa'arakatuh Assalamualaikum. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh rakatu. Tips. Nam. Alhamdulillah sudah kita minta kepada Ikhwan Anak Wahd di rumah untuk membaca dan insyaAllah jelas Ikhwan. Begitu pula jelas insyaAllah bagi Ikhwan Anak Wahd di rumah insyaAllah. Kita masuk ke latihannya Ikhwan. Masih sebelumnya, sebelum bertanya. Masih sanggup antum meneruskan Ikhwan? Beberapa sanggup. sudah memejamkan matanya ini, masyaAllah. Tips. Soalnya, fokuslah. Ada Suara. pertanyaan sepertinya. Nah, al-yawma kenapa dibaca masat tidak? Eh sahih. Nah. Kenapa bukan al-yawmu? Al Mengapa al -yawma? Apa sebabnya? Karena dia dzarf. Ini Hah? La mansubun ala ad Mansubun ala ad-zarfiyyah. Al Kalau jika dia keterangan waktu, dia mansub. Jika dia dzarf keterangan waktu maka dia mansub, bukan mabni. Dia mansub. Paham daya harga? Paham. Naam. Kemudian lima lima, ya ini nih, masya Allah, benar, ini yang terlewat tadi. Jadi kalimat lima dan tiara kedelapan di, uh, kalau tidak salah di akhir-akhir ada -akhir, penjelasannya nanti. Jadi di lima bisa lima, bisa lima tanpa da, bisa juga da itu diganti dengan h lima. Nah, ada beberapa bentuk. Pertama lima da, ini yang yang sering kita dengar. Kemudian tanpa da lima, atau dengan h lima. Nah. Ini tiga bentuk daripada katanya lima za. Ini semua diperbolehkan insyaallah. Wallahu alam bisaw. Nah. Rasmi saja. Rasmi. Naam. Insyaallah ini adalah fushah. Naam, insyaallah. Naam. Dan masuk ke latihan Nah. Latihan yang 10 minit lagi, ekah. Selepas dia eh pertama kita istirahat insyaallah. أجب عن الأسئلة. أجب من عن الأسئلة. كتانية كتانية. دريسات. الأسئلة. نعم. فداري من من يبدأ؟ نعم. تبارك الله. أي صورة؟ نعم. أي صورة حفظ سعيد؟ حفظة ولا حفظة؟ حفظة. نعم. حفظ سعيد. حفظ سعيد. سورة الرحمن حفظ السعيد سورة الرحمن صحيح يا صحيح, صحيح صحيح نعم هر... سورة الرحمن فقط, فقط نعم سورة الرحمن فقط نعم صدق طيب اثنان اثنان نعم <تصفيق> كم آية من سورة النبأ حفظت مريم نعم ترجم أولا برابا آية داري سورة النبع yang dihafal مريم نعم كم حافظها حافظها ستة عشر آية آية حافظها حافظة حافظة حافظة لا لا مراتج لها حافظ مريم سورة ستة من من سورة النبأ ممتاز ستة عشر آية من سورة النبأ آية من سورة النبأ أحسنتم نعم طيب سبلا خم ستة عشرة آية نعم. Mengapa dia uh, apa namanya? Uh, al-ma'dudnya atau uh, al-ma'dudnya adalah mufrad mansub. Karena di atas ini angka dari 11 sampai, sampai 99. 99. Angka dari 11 sampai 99, ma'dudnya Ma mufrad mansub. Muntaz. Ayatan. Naam. Ayah muntaz. Kemudian diberi fathah muntaz. Ah, sampai ya. Baik, <tuh> teruskan. Mana yakra? Hikmah. Hikmah anta awalan summa hikmah raqam 4. Masmul majallatil lati qara'atha Maryamu fil maktabah. Naam. Bi ayyi lughatin hiya? Naam, Apa nama majalah yang dibaca Maryam di perpustakaan? Naam. Dengan bahasa apakah dia? Naam. Ismuha Al-Islamu. Naam. Dia bil lughatil inggrisiah hiya bil lugatil ingliziyyah nah, ada ada dua versi al ingliziyyah atau al injliziyyah naam keduanya sama yaitu bahasa inggris ahsan tayyib as-sallu khair ya anta uh, ya layla ala anta ya hikmat akhbar arba'ah Arba. mana layla naam hiya khadimatus sa'id naam hiya khadimatu li Maryam, lil Om. Um. Nah, mereka dari Said, <laughs> lil Om. Nah, santai. Pembantunya siapa? Eh, keluarga dari uh, Maryam dan Said, Taib. Taib, hal nastar ya, nastar ya, nastar ya. Insyaallah filos filos belakang, insyaallah nawaitake, mara tanoh keroma akum. Insyaallah pekan depan kita ketemu lagi. Kita cukupkan sampai sini dulu. Uh, tidak banyak, tapi mudah-mudahan uh, banyak hal yang bisa kita ambil manfaatnya. Ada pertanyaan dari SMS atau tidak ada? Taib. Demikian dari ana uh, kita tutup subhanallah alhamdulillah shallallahu la ilaha anta astagfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh